Stavosovia a 107-a a fiilor împărăției către Tatăl Ceresc. Aleluia, slavă, ție, Tatăl Ceresc, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă ne-ai iertat, iar ca semn că ne iubești, duhurile cerele din fața noastră le-ai alungat așa cum te-am rugat. Aleluia, slavă, ție, Tatăl Ceresc, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă pentru noi ai zidit ziua mântuirii. Un loc în împărăția ta ne dat și să terminăm de urcat scara mântuirii ai așteptat. Aleluia, slavă ție, Tată Celestei, bine și mulțumim, fiindcă izvale de apă vie pentru noi, pentru frații noștri să curgă, ai lăsat, așa cum Fiul, prin cuvântul Său, ne-a învățat. Aleluia, slavă ție, tată, Celestei, bine și mulțumim, fiindcă prin grija ta curâvră bogățiile cele nemuritoare, care nu le mănâncă moriile și nu le pot fura hoții, le-am adunat. Aleluia, slavă ție, cele Celestei, bine și-ți mulțumim, fiindcă pe Sfinții Tăi i-am cinstit și faptele lor le am urmat, de aceea ca pe niște călători și ca niște străini prin lume ne-am purtat. Aleluia, slavă ție, Tată, ceresc, te iubim și îți mulțumim, fiindcă prin pocăință de toate lucrurile trecătoare ne-am lepădat, pentru ca în împărăția ta, îngerii tăi să ne poarte neîmpiedecat. Aleluia, slavă ție Tată, ceresc, te iubim și îți mulțumim, fiindcă patimile, mâniile, moleșala, lenei, gândurile spurcate trimise de demoni. Cu post, rugăciune milostenie și fapte bune de câtitorie, le-ai curățat. Aleluia slavă, Ție, Tată Ceresc, te iubim și mulțumim, fiindcă înădejdea noastră, în biruința asupra trupului lumii și demonilor, a schimbat, iar de atacul lenei, slavei șarte, amintirilor și amânărilor, ne-ai apărat. Aleluia slavă, Ție, Tată Ceresc, te iubim și mulțumim, fiindcă fulgerul cuvântului tău, toate ispitele de la noi le-a tăiat și în gura noastră le-ai pus pentru ca adevărul tău să-l rostească neîncetat. Aleluia, slavă ție, Tatăl Celeste, bine și-ți mulțumim, fiindcă zburdarea trupului nostru ai răsignit și pe scara deștăvârșitilor fericiri să urcăm putere ne